Të nderuar miqtë e emisionit Rruga drejt Allahut, Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot do të nisim një cikël të ri për plagoshtin. Çfarë është plagoshtia? A është kjo një sëmundje e rrezikshme për besimtarët apo jo? Plagoshtia në durim, a është dëmbëlizëm kur bëhet plagoshtia një devijim i vërtet në rrugën që kenisur drejt Allahut të Madhëruar? Çfarë koncepti dhe si duhet të trajtoj besim të ari plogështim? A du të amari se rëzisht trajtimin e kësaj sëmundje? A është një sëmundje ma rëzikshme se sëmundje trupore që kalon një njëri në jetën e ti? Kësëmundje rëzikon shumë. Po cilat janë të vërtetat e kësaj sëmundje, e njësim të cikl dhe të të vazhdojmë rëz 4 emisione duke folur për ciklin e plogështis me hoqën e nëruar e rris nërama vazhdojmë emisionin me njëherë në basë të të gjojmë për shkrymin poetik. Ata janë të vdekur e jotë të gjallë, Nahel, 21. Një fraz e cila më bënë të reflektoj gjatë. Ata janë të vdekur. Eci në rrugët e jetës si një i verë bërë në e rësirë. Nuk e di se ku shkoj. Pa pritur, jeta ime mori një kthesë të frikshme. Allahu është dritë e qejve dhe e tokës. Shembulli i dritës së Tij injëson kandilit të vendosur në një zgavrë të errët. Kandili gjendet në brendë një çelçi, si të ishte yll flakërues, e qëndizet prej vajit të një druri të bekuar, prej ullirit që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit. E vaojti dritzon pothuajse edhe pa e prekur zjarri, dritë mbi dritë. Sivall e humba këtë knejci të pa shpjegueshme në fjalë. Zhytem thellë në një kanion të errët, nuk sho dritë, nuk gjej shpresë. Zemra ime është e mbuluar nga një rrësi vrasëse. Ajo paqe dhe dashuri që ndjeja pranë Zotit tim humbi. Jam në një rrugë të pakthim eti dërsira nuk mbaron tingujt e gëzuarshëm të Kur'anit nuk dëgjoheshin më sirrja për namaz sirrja për namaz nuk është më edhe këtë e humba ç'po ndodh vallë me mua ç'po ndodh me jetën time apo vallë unë nuk po jetoj cili është realiteti i jetës një trup që ushqehet dhe plotson dëshirat e tij në këtë botë mashtruese kjo është vallë jeta ime Nuk çjej për dije. Atherr un nuk isha kur vetëm, as në shpellën më të errët, as në shkretëtinë më të shkretë, as në vapën përvluesse të ditëve të agjërimit. Un nuk isha kur vetëm, zemra ime prehej dhe etonte nga një dashuri. Po tani çfarë po ndodh me mua? Pse edhe kur jam në vendin më të bukur, nuk gjej dot kënaqësi. Zemra ime është vetëm, un jam i vetëm dhe Kjo vetmi që ndjej sot nuk krahësohet me gjith pasionin dhe dëshirat që të ofron kjo botë. Më par e kisha vizatuar jetën dhe i kisha gëdhendur konturet e saj me dritën e namazit. I kisha fshirë gabimet me lotët e pendimit e pastaj e gjyta panelin thellë në durim. E tablosime i dash në gjyre në dashurisë e familjes. Sot nuk e gjejmë vizatimin ti, nuk e shot tablonë të cilën e kësha bërë me është kujdes. Sot, duartë e mi e janë bosh, dhe unë endëm në një botë pa njërë, pa e ditur asë kush janë. Të nderuar mish, erdhëm në studio më basti përshkrimit poetik që tashmë është bërë zagonshme për, për ne, para së film emisionin, fillojme përshkrimit poetik, për të vërshduar temën e rathës. Hox, mirëse erdhe. Mirëse gjithë, dhe. Folën për një cikl të gjatë, tema është bivepër në mirë në dykimin që ka e drejt përse drejti njëtën e besimtaret. Por ndodhë që besimtari të ndjet i blogësht, të ndjet dëmbel. E këtë dhe tema e sotshme dëmbelizmja për blogështia në adhurime hoqë. Të futemi se gjithmonë e kemë bërë zakonë në flansin për qërëcimin e koncepteve dhe terminologiët të fjalëve tona. Të futemi me kuptimin e fjales blogështia për dëmbelizm Fëdhime është e fëndrojmë Allah në madhënuar dhe lusim që Allah të nga mëndësën që timin nga ta të se të shpejtojnë dhe gërojnë në punë të mira përjetojnë knecin e këtura durimeve dhe me këtë knecin para pregaditën për të shihuar edhe knecin e shpëllimit e Allah të azogjel Amin Lënë dëruar një riu është një kryes e që dishme interesante që kalene për gjendje dhe fazët e ndryshme mundet q do si që është gjë shumë e thjesht të ndikoj të kuj. Sikur si na dimë gatitë e përditshme. Ato të mund të jesh në kulmin e disponimit dhe për disa sekonda të biesh në fundin e dëshpërimit si pasojë e një lajmi të shkurtë që ndëgur. Ky është njeriu dhe e kundërta. Mund të jetë njeriu në fundin e zhgënimit dhe dëshpërimit, por një lajm i gëzuar mund ta ngritë atë në shkallën më të lartë të disponimit dhe kënaqësisë. Andaj, gjithut është edhe me durimët. Njeriu hmm në që uftën nuk ërti kujtëshëm dhe nuk i rrinë vetës gati në këdëritim mundë dhe që duke u thuar shëndëshëm dhe të Allahot adhugjallë të, të goditët befas me një virus i cili mund të nga dalësoj esin e ti mund të rëndoj adhurimin e ti dhe të pamunësoj pasaj pretimin e këture adhurimeve ajo që djetarët e kanë tretuar në këdëritim në Gjurën Shqipën, ndështë ta më përsa aferin mund të përkhthesi një, një, një lej pëllëkshtije. Edhepse, në kohadrë të këti termi mund të përshin edhe diso termi tjerë që një dhe të të lasin për të me lejnë a lauta aso qëtë. Andaj, vetë i tërguar i sërë lauta me ka përmendur se besimtari kohë pas kohë po, mund të pësoj goditje të caktuar atë kësë në tyre. Mirë po këto goditje, në q brenda kufirit e toleruar, nuk kjenë shumë të rëzikshme. Por në qo se fillen të eskalesi të ata që do të të, të rëzikohet në një matë të saktuar e cja e ti dhe të lavët a dhugjel, atër padrëshim se kemi dëmë një virus të rëzikshme që mundet të i shkaktoj pasuja fatale e besimtarit. Po, atër me që se njëri ju, thamë që është njëri i cili e kapkello e blokështien në naturnet i njërzore. Ashkullë cilësi se origjin plogështia apo jo? Ja? Umtar dhënëruar plogështia varesisht do të thotë çfarë përmasa më të çfarë ndikimi ka. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka na ditën e Buharis, dhe Allahun e ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e, e, e Neset radiallahu anhum ka ardhur se pejgamberi ka thonë li kulli amelin shira u li kulli shira fatra. Do të thotë çdo punë e besimtarit e ka elanin e vet, e ka vullnetin e vet, e ka atë do të të dinamikën e ti, duke barduar uh, drejt kryesë kësaj pune. Mirë, pa të gjithë punë, nga njëre mund të ndodhë që të zbetë intensiteti i fuqisë esaj, dinamika esaj, elani esaj. Dhe kjo e ko kuptimin e vetë. Pas e ka thënë pegama sënë, femen kërën e të të ratu. Uh, aj që në këtë fazë, të kësaj zbeheje, të këti dopsimi, nuk deli jashtë sunetit të shpresohet që të këthejet. Mirë po aje që deli ashtë kornizeve, kjo e ka vërshiti të këthejet. Qëka në ngumë të anë kjo? Do dhëtë njeri ju, kur kërë kërën me vërë të mira, përëkshtia mund të prejkë fushën e adhurime e na fila, apo mund të prejkë përjetimin e këndshëm edhe të farzave. Por në qovë se njeri ju në këtë fazë, kur është prejkë me përëkshti, I krynë më bligimet, nuk e lën farzin, nuk e lën namazin, nuk e lën ato që ka bligim. Dhe krynë tësa përnafileve qofte në një rutine, ky është presohet që të thejet. Këse ky është si një loj, për dhe më kështu përshtimisht mund të konciderohet, mund të konciderohet si një loj pushimore e ti, për të arrimar vetëm për të vërduar më të utje edhe më me dynamikë më të madhe. E po në qëse njëri unë nga goditën nga ploks dinë në atë masë, sa që fillon e të ikë në masë nga kohë e ti, ose të bragtit në një masë, adonë në ruajt, ose do në të tëtër, të fillon të lehëcën haramet, që të afrot atyre, apo të bijen to, atër kjo është një flekshë shumë rëzikshme. Pra ndaj, që se kemi du me të parë, zbeje ka nga njëherë, nuk është ajë dinamika, kjo mund të temi se është e natyrshme dinë në këtë masë. Adepse që nga kua kërën vëndu të ecin, kanë qenë në shtime sipër. Mirë, po nga njerën ndonë një rjo, se kur se të ashtë, imi qeni një zora. një zora. Mund të ndikomi përshamun nga sprote caktuara, mund të ndikomi përshamun nga në një problemi caktuare jetësore, ku e dyunë qëfar tjetër, mund të ndikomi dinat mosin në është atë të zbetë pak, ose përjetimi, ose e, shia, adurimeve, por ndonë që edhe të zvoglohet pak, e teolog intersiti i adhyrimeve në kuptim të asaj që vullnetari, në kuptim të asaj që është obligative. Nëse kemi të bëjmë kështu, atë mund të them se besimtari është përfshirë këto, po. Por jo në atë të dytë. Nuk është i... natyrshme që si pasojë e ndonjë preke nga kjo plagështi, nuk është natyrshme që besimtari të blokojë fazën që nuk kurrë ndodh më në, në asnjë rreth, nuk arsyetohet në asnjë rreth. Dhe pastaj ktu nuk mund të them se kemi kemi të bëjmë një plagështi ku sot padam kushtimisht normale, por kimi më bë më desh të ç që pasoi mund të jetë shumë shumë shqetësuese. Atë rreziku që ngajmath, atë rëndësia e trajtimit të saj është shumë e rëndësishme. Po dyshim. Sepse mundë të them nga një gjëja normale që mund të themi normale një pacient mund kaloj në një devijim, zotë ndrojmë thën duke u larguar nga gjithë ato kufijtë që zoti ka vendosur. Po po dyshim. Atë fundim ke rreziku që më thën rëndësisë që kam thën duke trajtuar mholsisht. Po, djetarët kërë kam përmen, kam thënë, disa, e kam përmend, përkështinë, kanë thënë, e kam përkëfizuar ter me termet e dëshme, mirë po, për të filuar, për të foli për rëzikur, në nëse fillëm nga përkëfizimi i përkështinë, duke thënë, se është të ndish, të ndish, barën e një punë, e cilja diri më heret, ishte për ty e lehtë. Mm -hmm. Dhe të fillash, që mos të pëlqesh një veprim të cilin diri më heret e doje tepër. A ne di shka ka në shuar. Diri dje me knatësi, me vullnet falesh, tash disi ka ku edhe pak. Apo, disi tash nuk është ma jetë, dëshuria i vullneti si kërsi ishte më heret. Këtu kemi të bërë me një prekjet të plëkshtisë. Edhepse kjo pasaj mund të merë për masat mla, deri në la. Diri zotë në rujtë në shkatrimin e njëriët. Djetarët e samë kur kam folë për këtë temë lëndëruar e ka për ta të rjekur vëmendin e besimtarit. Se duhet ti kushtoj vëmendin e kësaj. Kështë njerët e subhanallah nga njerët nuk e trajtojnë shëndetin e tyre të besimit asë përsa aferme si kur e trajtojnë shëndetin e tyre fizikë. Në, në qëfëse për shumë njëri kur e, ngritet në mangjesë, apo? dhe nuk mund ta lëvizë krahun. Me lehtësi, detyier, me lehtësi ka lëviz. Apo tash me vështirësi e lëviz. Apo? Po. <tort> Çfarë bën ai? Me automatizëm lemëru tek mjeku, bën injimet e duhura, merr medikamentet e nevojshme, i, i ndiq të gjitha procedurat e, e nevojshme për ta rikthyer në funksion krahun e tij. Pse? Ngase i pengon kjo vështirësi që po i shkakton krahun. Do të sodikosh për ne vetëm të mëngjës është me vështirësi ndoshta po lëvizim në durim edhe kuptojmë normal kthehet kjo pa ja konstruar mirë kur pa e shikuar këtë ne kjo pasojë mund të na silmë po duhem të pasojë atë më parandaj ne duhet ta trajtojmë këtë gjatë që të kuptojmë sa është e rrezikshme sa mund të jetë kjo punë rrezikshme që ne nuk e trajtojmë nga fillimi në çës se nuk mirë me këtë çështje sa mund të jetë kjo rrezikshme ja sa mund të jetë rrezikshme ndërruar e para është se Allahu xhalla uala pikërisht për shkak të mos trajtimit të kësaj teme si duhet Në kategorit nerv vallaxhja leola i ka koznuar dy ftyrsha. Ata munafikat, hipokritet, nuk janë qortuar në Kur'an për shkak të emrave që kanë pas. As për shkak të ngjyrave që kanë pas, as për shkak të shtëpive që kanë pas, as për shkak të konstrukteve fizike që kanë pas, asgjë. Por ata kanë pas një kuptim caktuar. Ata kanë kryer vepra në vëmir caktuar. Dhe përshkak se gjitha këto nuk kanë qenë në frimë në dur, islami janë qërtuar. Pra në shiko ku thëtë Allah Gjallahu Ala për qërte më në fikave, thëtë Allah Gjallahu Ala, sigur se është në surën në njësa, ajetin ishën e 22, thëtë Allah Gjallahu Ala, o edhe kamu ila salati, kamu kusala, ju raunë në nëse, o la i dhkuru në Allah ila qalila. I dhe kamu ila salati, ku të ngritën për të falë, t Ka mu kusala. Mm -hmm. A ta ngritën, shika. Kta, kta, kta falen. Kta e kry në mozin. Mi po ngritën me një përtaci të skajshme. Ngritën sa so për t'i por njerëzit. Dhe mrendën e mozin nuk e përmendën Allah Gjellora për e të se pak. O të menzi presnë me e kry në mozin. Nuk ka përmendje të gjallën këtë namaz. Nuk ka përmendje Allah Gjellora me ndikim. Andaj, që është e mjaftuar për të kuptuar. Si sa rrezik po? Do të sepse lukshtia, dembelia na durime, mos kryde erërime me vullnet dhe me dashuri, mund ta shpijë një ritje dyftësh, Allah e naroj. Amin. Amin. Allahu Jellahu kufa për dyftësha thot inel munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafikat dyftëshat janë në shkallën më të ulët të xharit. Prandaj të bëhet një pjesë e kësaj kategorie dhe për tu për fri pastaj në këtë lloj të dënimit mendoj se kjo është e mjaftueshme për të alarmuar veten tonë në momentin kur ne mund të a dimë vetë se po fillojmë të prekem me gabësia. Është vërtet e rëndësishme si ka reaguar profeti jonë, çfarë na ka mësuar në lidhje me këtë fenomen. Sepatë këta munafikë të mdhën kanë jetuar në kohën e profetit tonë sallallahu alajhi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nderuar kur bie fjala për këtë smundje, për këtë e, virus që prejk besimtarën dhe pastaj e, mund të merë për masa e, të rrezikshme, i nërguari sërë Allahu a.s. në kam suar që të më dërmarim hapat të dryshmë për të shpëtum ka kjo, njën nga to që i ka përdori i nërguari sërë, është lutja Allah ta zgjelë. Uh -huh. E ka lutë Allah në të barë, ka u tala, vazhdimisht, edhepse ishte njëriju një një ma aktiv, njëriju një më i gjallën këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të O Zatë, unë kërkaj që të më mbrosh mua nga përtacija, nga demelija, nga lodhje në adhurime. Ma dje është transmitu nga Muhammedi sallallahu al-sallam se e kishtet radit në kod të saktuar të mëngjesit dhe në kod të saktuar parambrimis të përmend të Alonjën Leuala me disa përmend të veçanta, të kërkante nga aj disa qërsje të posashmet që ishin të ndëllidru me këtu dy kora të rëndësishme të fillimit të ditës dhe të fillimit të natës. Në të dy pjesët e ditës e ti, Muhammedi sasëm thashtë, emsejna vë emsejnë mulkulillah, vërhamdulillah, apo, emsejna, dohëm përëndaj djeli, nëzuri nata, dhe i tërë përshiti, i të konë Allahot, adhujel, edhe përkët, i të konë Allahot, i tërë falëndërimi. Edhe pas e ka ulem lutë, dhe më fulgë a thonë, Allahum i një u dhumi kemi në lë kesel. O zotë, unë e kërkojmë brojtë pastasia nga ndërmelia ose ul kiber nga pleqëria e keqe. Ka pleqëria ku njeriu pleqëri subhanallahu fillah që të harrojë ndhurimet, të jetë i lodhur ndhurime. Gjithashtu ka kërkuar një lloj aktiviteti, një lloj xhallëri, edhe pleqëri për të adhuruar Allahun xheralu. Andaj të kërkuarit e brojtjes nga ky smundje, sepaku dy herë në ditë nga ana e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, së mendon dhe që është një sinjal i mjaftueshëm për neve për të na alarmuar për rrezikun e kësaj pune për rrezikun, do thotë, prekës nga kjo nga kjo nga kjo sëmundje nga ky virus. Qi bieh me këtë duam, me këtë rrezikun për lajmyrim, duke qenë profetja sasin këndërmërojti dhe në bleshëri, tregon që kjo sëmundje, nëse qum të them, i kap të gjithë kategoritë të besimtarëve? Po. Po dyshim. Po, edhe hmm. kjo është pikë më raci që përmend Allahu në sulef, nga se disa njerëz nganiara për shall kurftullit për ndonjë sëmundje, atë me automatizëm paraneuse kjo ka të bëjë me këtë kategorizim atë kategori dhe individën të përjashtuar Ndë nga ky rrezik. Ne themi nuk ka njeri që përjashtohet nga mundësia e goditjes nga floksthia. Ngasë, në momentin kur ne e ndajojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke kërkuar mbrojtje nga Allah, që Allah ta ruajë në kësunjë, kush pasti mund të jetë i mbrojtur? Kush pasti mund të jetë i mbrojtur? Kush askush. Të gjithë ne jemi të rrezikuar nga kësunjë. Andaj Të gjithë ne duhet t'jemi suçi. Dhe fakti që të gjithë mund të përshijemi këto mundje, të gjithë ne mund të prekemi nga ky virus, na bën që të kuptojmë se sa është e rrezikshme. Na bën që të kuptojmë se sa është e nevojshme dhe e rëndësishme që ne të mirmë këtë çështje. Pavarësisht, a jemi prekur apo rrezikojmë të prekemë. Ose rreziku ekziston. Edhe pse ndoshta mund mendojmë që s'emi si prek për momentin, nga bis mos pika para nisës kur nis rrugën thonë is më me shumë vullnet. Po. Amba ne duhet të përgatitemi që mund, nga pa tushim, gjithë mund gjithë une, fillim, si të na prekë kës. Po duhet. Ti me gjithmonë gjendje gatishmërie. Se unë përmend edhe në fillim sikur të kujtohet. Njeri është çerni i till. Do thot oh. Subhana Allaha ju jo djetës, gjat adhurimit. Mund të tesh në i, mund të tesh i, i i futur në adhurim me disponim të posaçëm për pa shkakun të ka fal namaz. Në rreth të parë dish shumë bukur, shumë mirë. Në rëqatën e dytë mund të prejkës nga një vezvesa të saktuarë, nga një, nga një uh, fluturim mendje është dikonë, ku e di qëfarë. Dhe kërë këthesh, të këthesh tërështë me disponim tjetër. Larga ati që ke filluar më të. Mëranda një kohë shumë të shkurtër, mëranda një adhurimi, mund të nëshënë gjendja jote nga e mira në të keqen. Po thamë shumë kushtimisht, në të keqen nga se nuk është si kur që ke filluarë. Andaj, një të gjithë i jemi të rezikuar nga përkshtia. Dhe kur të them të rezikuar, nuk besoj, nuk besoj, se ka besimtar, s'pak unë kohën të tër, i cili nuk preket nga kjo smundje, qëftë edhe pak, edhepse mund të arimer vetë në ti shpejt, të kujdeset, të arruan shëndet në ti të besimit. Mirë, po, është e pa mundë mësë preket, është e pa mundë mësë të do psuo në një aspekt. Edhe pse këto psuj pastaj, nëse përdoret mirë. Dhe nëse tretuhësi duhet mund të jetë një brum i përshtatshëm për të rikthuar edhe më fuqishëm në ميدan e ndërrimit. Sipas trajtimit aty që normalisht. Gjasë ngjërerë këto ploqsti që na vije mund të jetë sprov nga Allahu azh. Nuk e kemi provokuar në fare, por mund të jetë sprov nga Allahu lewala, për të sprovuar sikurse thotë Ibn Ka'im rahimuhullahi një fjalë më të vërtetë te art fat gjanerë besimtari duke ecur ka Allahu xhel. Pse si është më e mirë i lumtur, i gëzuar, i kënaqur në moment, goditet me një lloj plloksie, me një lloj lutje. Urësia që është kësaj është që tashallahu xhel la xhelalu se sa po e lakmon, sa po vuan për gjendën e parë. Nëse vuan për gjën e parë dhe i huton Allahun sejtë duke kërkuar me lotë, duke kërkuar me këmbëgulje, duke kërkuar me insem që Allah ta kthën në gjendje kënaqësisë, Allahu te min qaimu rahimehullahi ashen dy fish pasaj. Komercim. Allahu Jellahu ala e shpërblen dhe e ja kompenzon dy fish. Qase e ka dëshmuar sinqerisht se po vuan për gjën e parë. Por nëse ai për shtatë me gjën e dytë, duke lakmon më të atë parën, apo fshihet se s'ka qenë sinqerta, atë rëmbëten këto dy trap. Anda që ndenë plotësia mund të ndavje, jo vetëm, jo vetëm ka provokimi që na ke provokuar, por mund të vjesë si provojë Allah tasjet. Në qoftë se tash e trajtojmë si duhet, mund të na ngritë më lart se ç'i kemi thënë më herët. Prandaj kemi kuptuese të gjithë përfshin këtu. Ose përfshin si pasojë se e kam provokuar vetë këtë gjendje, ose si s'i provojë Allah edhe ora, po megjithatë do të thotë një prekjë këto atyre mund të jetë, mund të jetë shumë e shpeshtë ndaj të besimtarëve. Mirë po që nuk duhet na bëj që ne ta kuptojmë normal atë. A po shfaqet një jo. Mund të preket, ajo është normale në momentin kur preket. Mirpo, pas e reagim vetësoni mund të jetë jo normale. Do të vimohësh shalomse edhe ke sahabët si trajtonin dhe çfarë normaliteti quhen atë këtë lloj blogështin, thonë këtë sëmundje, por në pjesën e dytë mbas një hapësire të shkurtër për të marrë opinionet. Atë ndërruar miç kthehemi mbasi të dëgjojmë opinionet e besimtarëve që janë marrë në terren dhe për të vazhduar më pas më me këtë temë blogështes. lojistien islam është diçka më thënë që përbën problem më thënë për besimtarin, për sa i përket më thënë çështës të adhurimin. Ajo është një, më thënë, si më thënë një smundje, më thënë që mund ndjejë më thënë besimtarin në turmin e tij për kryer ndhurimeve, më thënë që ka për të bërë për fal namazit, agjerimin ose ndihmësinë vajt musliman në një hall që ka ai e gjitha më radh. Normalisht plagështia është problem, më thënë, sin islams dhe jon islams, më thënë. Ajo është diçka, më thënë, që dëmton trupin edhe nga ana fizike edhe nga ana shpirtërore. Dhe domosdoshmë, më thënë, duhet që besimtari, më thënë, të krijoj mundësi dhe të gjej hapësira që të largoj sa më shumë plagështin nga trupi i ti tij dhe nga shpirti i ti, tij, më thënë tjetër do të thonjë që mund të na shqetësojë më thën është se andikon kjo plagë shtin në besimin e besimtarit normalisht që ndikon sepse duke duke qenë plagësh në kryerjen e adhurimeve dhe, adhurime dhe, dhe veprave të mira atëherë prezentari nuk mund të afrohet ke zotit i ti, tij dhe nuk ka se si më thon të fitojë shpërbimet që zoti ka dhënë për të. Gjithashtu ndikon edhe në marrëdhënien me me vëllezit e vet, sepse me me me shokut më thon në momentin që ai ka Plogustin nuk nuk është i aft të përgjigjet thirrjes ose ftesës të një shoku për për ta ndihmuar, për ta për ta çuar një punë përpara, për të bërë diçka për fenë e Zotit, edhe kështu më radh. Kjo mëndej se, më, më thon, është një, si më thon, problem, më thon, jo shumë i, më thon, jo shumë i rrallë, më thon, në dhjetë, më thon, që është shumë besimtar, por lutim Zotin që inshallah ta kalojmë me sukses dhe më thon, mos ta lejmë veten tonë të bëjmë në plagështi. Normalisht është rrezik në Islam sepse përderisa e, e ndalon besimtarin, më thon, për të kryer, më thon, ose si më thon, jo se ndalon, por ë ja bën çikësi të vështirë, më thon, për të kryer adhurimet, më thon, dhe veprat e mira, më thon, që Zoti ka urdhëruar, normalisht që është rrezik. Dhe nuk mund të themi që më thon është një rrezik, më thon, i vogël, normalisht duhet ta vlersojmë, më thon, themi realizëm, më thon, që të marrim masa, më thon, që njeriu mos të binë në plagoshti, më thon, sepse normalisht duke qenë në duke qenë në plagoshti fava shavaş mund të shkojë edhe deri në në ekstremin, do të thënë që këy njerëz dalin nga feja, më thënë. Kështu që normalisht duhet një farë pune dhe një farë implënimi nga vet personi, më thënë, që të japi kurajë vetes dhe të japi sa më shumë, më thënë, iniciativë për që të qenë sa më shumë vullnet për të bërë vepra të mira dhe punë të mira. Të nderuar miq, kemi kthyer përsëri në studio, masi ndoqëm opinionet e besimtarëve lidhë me temën tonë. Otshqim duke folur për pjesën që a i kap, apo si kap të gjithë kategorinë njërzve, dhe embydhëm duke thëmë që a mu të vi edhe si provokim nga na jonë, por një kosisht mund të jetë dhe një sprovën me Allah s.p.t. që mund të jetë për një rikësi më të fuqishëm në adhurim. Vështëdojmë, kur bëtë e rezikshme më thënë më e madha akoma? Gjetë akto që përmanë me herë, do të të të thashë dëshmuajnë, për rëndësin e madhe që e ka kjo temnijet në besëmëtarit, të trajton. E nëjë është me keqë ardhje, për shambull, kur një musliman nuk e konsideron plëkshtin së mundit të rëndzirme që të duhet të ruhet pesaj. Absolutisht. Madhja asë nuk është në qovë se, për shambull, shkojmë në shtëpine gjithë dhe muslimanit. Po, që, kësot, shambull praktik dhe konkret. Po. Shkojmë në shtëpine gjithë dhe besëmëtarit. E thuaj fal a mund të më tregosh ku e ke raftin e medikamenteve apo ilaçeve? Do kush pini më ka një raft caktum apo i mënatit. Ço për fëmi, ço për veti, ka një hap për kokdhimbje diçka. E ka një e ka, ka një pa një vend këtu. Kur e hap atë, ti shih se ka sh, ka ndoshta ilaç për smundje që nuk i ka të përditshme. Po aty kaç të gjinë atë. E ka këtë, e ka këtë, e ka këtë atë. Për shumë smundje. Mund të ketë ilaçe. Sitohet, i gaçëm përjashtot i gaçëm vërtet për shesë kutia e shpejt on e kuptoj për shembull më dham koka sot dhe nga kokdhimbja e madhe shkaj edhe marr një bari në apoteke këtë e kuptoj do më nuk e kuptoj për shembull se nuk dham koka fare dhe ka ilaç shtëpi pse po kur të më dham ah shiko kur të më dham mm. të kam gaçëm e po mirë mirë ti tash për shembull nuk e ke kët smujë të zamrës nuk e ke kët plështi Po në qofë se godit është... Kua ku është i laqë? Nuk ka në shlupit e musliman në shikaj, përshambull, në qofë se shikojmë në libarin e t'yre, janë të zbeta. Në të zbeta. Që fa në libra mëna e t'y, përshambull, në qofë se e godet në që të slota me shpërësi? Ose në qofë se shikajmë, përshambull, në kompjutërin e t'yre, përshambull, atë dosjen që e ka me audio ose video, telegjera, të ati përshamur. Ndosin personale, dokumentën personale. Personale është taj. E mund të të poni kur të kom hin internet. I thimi për edhe kur të kom shkom bërnatore njëjt, përse mm. për e urru në afrmeti. Përndaj, duhet të kemi një loj bërnatore edhe për smunit e shpiritit dhe të zemrës. Që, timi, që timi, e, të jemi afer ndikimit. Të ndikun me shpesit madhë. Përndaj, gjitho kush mund të gëndit nga kjo. A sku sikurse për shembull, a ka kategori njerëzish të mund të që nuk mund të goditen nga gripi? Nuk ka, të gjithë i kanë të mas. Të gjithë i kanë të mas, ose kokdhimbëse këtu më radh. Prandaj, qofsi i dreguar i sasem, as hap të pejgamberit sasem. Wallahi sallam. E ndesmë dua lutet të shumë dangata që kanë kërkuar mbrojtjen nga Allahu xhënaleuona, tiruan nga ploshtia, nga dembelia këtu më radh. Madje kanë kozruar ditën që nuk kanë ecur për para. Humbje sikur so ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu a dit që nuk kam shtuar në diën time, mos kam me me me ambicie, ose nuk kam shtuar admirimin tim, e kam guxuar humbi, a ditë se kam vlogarit fare. Nitë humbur. Normalisht e dieta ta sa e kanë konsuruar të rrezikshme ditën e humbur. Kualiteti i admirimit i kishin normal. Po, padysh vullnetar, po ama kjo ishte plus. Kjo është plus. Të shton një pretim. Ditë e kam përmpletur namazin kështu të sot njëjt, sot është pak më mirë. Ataj kanë kërkuar gjithmonë të jetë në avancim sipër. Në momentin kur nuk kanë qenë në avancim, e kanë konsuron se janë goditur nga plagështia. Ku është bënë e konsuron mos avancimin ndërrim plagështie. E ka thënë Normanë këtë çështje. Madje askush nuk e kërkon mendje të shikon se mund të ketë smundje. Pse, pse di? U fala më mirë sot bjam sikur se par dia, ndonë kem sikur se duhet të jetë nesër. Askush këtu nuk ka smundje. Fatkesh pas gjanërzë. A dua të them që në këtë pikë ajo duhet alarmo alarmohemi. Ju nuk kuptim të të panikut, as nuk kuptim të shkaktohet vetë trauma ku do jo jo portat normalizojmë etë të thajë leula duke i pas paraqyrëçet. Po. A ka dashje nëse nuk e marrim kët paraqyrëç, kjo kë mu, kjo mund të skredin dhe, dhe vim sigurisht e cek. Amson, nuk kemi në sikutis. Normalisht të ndihmës shpejt, më thënë të, të barnave. Atëra atëra do të bojësh atë por shtirin spital. E pastaj qoftë atje nuk e merr trajtimin e dur, mund të vdesësh. Normal është që është. Do vdekë e shpirti është. Normaler. Dhen ka zamera mund vi këtu. A e zamera fillimë alerman. Zamera fillimë alerman sër duke ulot. Pse? Kush i jep disponim gjymtyrë për të ndihruar Allahu xhëlalu. A zamera? Ka gjymtyrë këto janë. Sikur të ka qenë djera, sikur se janë sa, sikur se kanë qenë pardia, sikur se janë nesër. Një tatë nuk lëviz ato. Ja pse sot disi malet jam namaz e edh... dj Po kjo zemrë e gjallru, kjo zemrë e dërgënë sinjale të gjallris, apo të plëkshtis, apo të lodhis. Dhe në momentin kër zemrë e dërgënë sinjale të lodhis, duhet mjëllon barën e posaqem, për të aktivizuar, për të aktivizuar, nërmal. Edhe e të qënë shenja. Dhe nuk, nuk, ja vënëjmë vishën këtë shenja. Se, tham, në shenja. Për thamë, njetën e përdiqme, në aspektet shëndetsor, fizik. At çu se për shemb, a fundon me befas do kenaj miri fillon ngul fotë, fremoja pa gaz. A merkat ni normal? Ahet ni herë, a dy herë. Ni av mer rad. Interona do se, çaj zever duke dërguar shanja se në kodin shikarrregut. Në kodin shikarrregut e ti më një lemërosh të mar hapat e duhur. Andaj edhe këtu. Kur na ka ploksien e dhurim, fillëm të zbehemi, për shembull, kemi lëzuar Kaç fashë Kur'an tash kemi ra ose kemi ditë kaç fashë Kur'an përsi po e zojm kaç po nuk është për hetime ai që ka qenë diçka kemi filluar me hum diçka diçka para ngulfat këto adhyrime nuk po i lënë lirshëm të kryen nëse nuk ndërmarrim masa atëherë padushimsë të eskalojë deri në më tepër atë pastaj nëse përsi nuk marrim masa jemi habit më së dunjasi jemi habit më së asaj adhyrimet këto kryen si në formë rutinë dal nga dal ngadal ngadal fillon njëri edhe milion të gjithë Allahu neuro Aminohat. edhe me dëvju, dëvijem dherën, po thëmë kështë fatalitet. Se fatalitet, në që fëse është një të përdejshme, vdekë e dikujt, fatalitet për neve një istamë është, vdekë e zemë është dikujt. Pas taj, do të të nuk i lem përstjypja. Asë Korani, se vdeku, asë as gjynohi, e bënë gjynohi dhe thu se nuk po bënë asë gjemadje, e ndi si me bënë se vabë. Kësi prietimet rej, të gjynohit nuk mund të ketë nuk mund argument të argumentohet se ka zënë rrezik. A jep shënata të qarta se ke zënë Allahu nëse ka vdekje? Jamë në këapo kaku të rrezikshme, shekondi smundje që mundet me të shkaktoj vdekje. A është rrezikshme? Është shumë rrezikshme dhe kthem mos doni arëndsi i ميدanit shumë i rrezikshëm që nga ky ميدan mund të kalojmë kujdalin në kufirit që është devijim. Padoshem, padoshem mos të madhe. Porosia hynore për kryositon si është në linje me këtë fenomen, me këtë sëmundje të zemrës që rrezikon derin të vijem? Allah i ma numër për në ruajtur nga kësëmundje, në ka përësitur që gjithë mund t'jemi në angazhim, në garim me zvete, në pun t'mira. Kështë këtë garim në garantonë vazhdimësi, kontinuitet, në ruaj nga zbeja dhe dembelija dhe përkshëtia. Andaj sove në në Koranë Allah Gjallalat, wasariu ila magfiret i min rabbikum. Dhe shpejtoni Nukon këra ndikon ets në dal nga dal, pushani nga pak, s'koks e kërkon. Nukon këra ndikon ets në nga pak, pushani të ikon pasaj vazhdo një më tu dal nga dal, s'koks, o sari u, o sabiku, apo o gutoni, në zitoni, garani, o fi dhalike, fëllet për gjennetin suni mutafifi, në thotë o fi dhalike, fëllet e nafesin mutafi suni, jo garu, s'ku jeni jo? Në kët e janë i dhe garani, sfidan, zid, që ka në svidon, në provokon, në nëz që mos t'i lajmë hapësirë plëkshtisë në luthë, në sëbrapësë, po gjithë më t'i jemi për para. Ma dje edhe më menin ku mund të prejken nga kezbehja, po për zi të vazhdojmë. Etcë, etcë, etcë, më s'u ndalë. Kasi Mukaime, Rahimullah, thëtë, aja që i kuptum nga fjole Allah Gjellë Ho'ale është, se besimtari nuk nje status quo, gjendje statike në ullëthimin dhe Allah Gjellë Ho'ale. Nuk ka gjene statike. E, do të të n i përkajmë i Rahimullah thëtë, limën shahë minë këmë enje të qëdëme, auje të akërë. Allah u ka në kushë dënë nga ju të jesë për para, apo të shkërë më rapë. Ose do të jeshë në udhëtim, drejtë Allah u Gjellewala, që ufë të dënë nga dalë, po s'pa ku i dukejtë, ose në momen në ku jendal, ta mërmën se i ndalë, do shta pëve dhjetë të ndë, për dhjetë se i duke shkuar më rapë mutë rëshës tiku s'ajekom deri në deri ne vim deri në, në, në fundrinat e dënimit Allahu na ruaj. Përkë Allahu na mëson kështu se rregull ligj i ecës drejt Allahut dhe, dhe lavdona është Kurime. Ata nezi garantonin xhitonin. pse ne ka shpresë bukurisë xhenitit. Po ta josh? Ta josh atë acni, acni. Nëse zon të tham ti për shemb, do të thonë, nëse këlyk gët punë e ke kët paisje Të nuk ke gjë të ditë, tu vetëm duket se duket e bukur. Por nëse fillojmë të zbërtithëtoalet, me këtë mund ta bësh këtë, këtë, këtë. këtë. S'kam të për zbërtej, të zbërthe, ti m'ati për. E mëndit të zbësh. Do të bësh. Atalla oxh elola është Allahu oxh Allah eljalali u ka pasur shumë diçka. Kush e krym këtë punë, kush bën son, kush krym punë mira, e ka xhenetin. Ne mjaftuam me, me kuptues se xhen fira xhenna është gjuhra be diçka e bukur diçka, po nuk mos të dim çka është. Dhe këtë ti të mëaftuam për ta nxitur. Përmejgjët Allah Gjallahu Ala në ka nëzit në Matej për duke përmenë detajet e detajet e në gjenet. Për frashtu një e kjo, Ska, nuk ka nevoj e tërra kjo për t'na josh, për t'na nëzit. Shqika që atërrat, shqika që ka, shqika do të... Sa so herë, sa so herë ndoshta, mundet që e, të prejkë plokshtia, shqika në ndonje detaj të gjenetit atje, të ajtë josh. Ndikën e josh, për shambull, bukuria e e illumendë, dikon e josh bukuria e dronëve, dikon e josh bukuria e grave të gjenit, dikon e josh pia. Gjithë këto lloj ka përman. Apo kjo, kjo stiu për momentin, okay. jesh më këtu. Po erëzëmur, ecs për para, ecs, ecs për sultan. Fani dietori sa për para ka përman se kur jam prek gnjërin nga ndonjë lodhje ngarkilës ose çfarë, ju çika sikua të nibi alla xelosi, kjo ka qenë domosdoshme. Po ngnjëre të dendurit me njerëz ambicioz ka bërë që tan disën për punë. Si Shehoxati, Shehoxati si ibn Kaimirah ibn Abdullah, kur na kaplonte në një sprov lodhëshim, mjaftuheshim me një ndaj pak çastë me Shehoxatin ibn Teim ibn Rahimullah. Çfarë thoshta? Askë i ai nuk ka një skop magjik për të ngjall. Por i këshillonte me fjalët alla e Allah xhela wala. Allah xhela wala porosit na nxit, vraponi, ngutuni, nxitoni, shikoj jhenetin, shikoj çka i pret, shikoj kjo, shikoni çoftë zbrapse çka të pret, xhenimin detale. Catch Duty ka që zgjorë ka 400 mekanë gjithë ky detalizim e ka një ursi e ka një kuptim apo që Por duhet ne ta zbulojmë nën hijen e tij të përfitojmë të ecim në sallatë të çështës Kjo të dhe, më kujton një shprehje të një dietarëve më hodgj, thënë që do të ndihmosh kur i kanë thënë që të so pak se i lodhur dhe thaat fjalët tjetë e tjetër që simi do të jetë kur vendos kamerën e parë në internet Po po dishem po do të shë, po do të shë. Sa kushtuar garimin besa jot. Po normal. Normali njëri për a ke po donjëra garust që në garat e atletikës. Ata maratonat 40 kilometrash për shemb. Ai du gjithë ai rrugën e përdukura. Ai do të gëri pikën. Po normal sa e di se çuçi ndalet vëj pak sekonda do ta kalojnë të thirrë. Dhe kjo për ta nuk kupton se ai ka shkumropa. Ai ka shkumropa. Gaveni po ka shkumën në pesë dhe gjashtë dhe sa mund të rëzikohet edhe pjesmore ati ngara të rësësht, në që të ndalet vazhdimisht. Për dhe me të ndalë, nuk ka ku për mundal. mund të ndalë. Mund të ndalë, sikur se të thëtëm i nga ime rahimë Allah, ishtë të raha të muqatil. Sikur se luftari që ndalët. Vi pajinë këtë ndalë e është në pun. A i ndërështë a trupin të ndalë, nuk luftan, mirë po e pastran armën, e pregatit armën, strategjin, andaj � i duhet pak një dije, i duhet pak një një muhasebe, sikurse kemi fola atje një lloj llogaritje, i duhet zetës. pak diçka. Ec. I pat ndalet pushon tërësisht. Af, të bën besimtarin në kokës. Qase pastaj ngritja, gritja e butorit për an mund eftirë, për. Allahum Allahum të jetë shumë e vërtetave. Shumë e vërtetë. Allahu ne mund të thot hoxh, që mos kemi për tyra dhe të punojmë të gjerojmë. Trajta jona është më si trajtojmë konceptet hoxh, flasim për shëndet, por këtë të jetë në emisionin tjetër. Në shpresë të vazhdojmë me të njëjtin stil dhe ritëm të emisioneve që kemi. Inshallah. Allah të lëftojt. Amin. Të nderuar miq, ky është fundi i emisionit, duke marrë si këshill të fundit, fjalën e Allahut të Madh, osarju fil khairat dhe garoni në punë të mira, në vepra të mira, sepse kësho mund të shpotojmë për blogështisë. Qofshin kujdesin e Krishtit deri në emisionin tjetër. Të të Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.